Незважаючи ні на що. Сергій розгубився, її знову почало трусити. Юля вже отямалася від перших вражень, пов'язаних з цим купанням, і тепер намагалася упоратися з новими неприємностями, збираючись боротися до кінця. Він скинув себе куртку, і почав роздягати її. Вона пробувала допомагати, але вдавалося це погано, пальці не згиналися і не хотіли розцібати годзики. Нарешті він поздирав з неї все, вдягнуте вище пояса, і розтерши, як міг, її спину, загорнув Юлю в свою куртку з якої принаймні не крапало. Штани вона скинула сама, і він їх викрутив. «Де ви залишили рюкзаки?» – запитав Сергій. «Не знаю». «Як не знаю? Ти ж казала. «З усім спорядженням пішли Ренат з військовим, а назад вони не повернулися. Воно десь стоїть залишене. Ми ж мали йти ще раз туди». Водіма, Сергій потяг її за собою. Нам потрібно рухатися. Невідомо, скільки доведеться тут бути. Якщо застудишся, не треба буде ніяких аргілонів. Сергію. Вона зупинила його, спершу спиною за якийсь виступ. Сергію. Вона дивилася йому в очі. Щойно. «Я отримала антиандан. Поки я тут, він не діятиме. Мені потрібно на соняшне світло. Тоді мій андан буде знищений. Тепер у них немає виходу. Скоро він нападе». «Хто він?» – механічно запитав Сергій. «Той, кого ти чув?» – відповіла Юля. Той, хто примушує тебе постійно озиратися, він ходить за нами. Я чула запах. Який ще запах? запитав Серій, несподівано згадавши, що й в нього був момент, коли ніздрі ловили щось стороннє, неприємне. Запах такий, що й пса не потрібно промовила дівчина. Він нападе. «У них немає іншого виходу, адже якщо я вілізу звідси, для них це означатиме...» «Я розповідала тобі, день відбуття настав». «Ходімо», – сказав Сергій, – «ми будемо обережними». «Ні», – зупинила його Юлія, Пообіцяй мені, поклянися, що ти дійсно будеш обережним і чекатимеш нападу, потім там на горі...» Можеш вважати мене божевільною ким завгодно, скільки хочеш. А зараз, а я буду тобі в усьому допомагати і слухатись, щоб видертися звідси. Тільки пообіцяй мені, Боже, ти переконаєшся, але може бути пізно. Коли тебе вдарять у спину з темряви, в останню мить ти встигнеш збагнути, що потрібно було б хоч трохи прислухатися до нещасної Юлії. «Пообіцяй мені!» «Обіцяю», – сказав Сергій. «Обіцяю на повному серйозі. Я ж тебе ніколи не дурив, хіба ні?» «Ніколи», – погодилася вона. «Отож обіцяю. Він один?» «Один, упевнено», – відповіла Юлія. «Але...» «Ніяких але! Двоє проти одного ми впораємось!» Вона почула саме те, чого їй зараз не вистачало найбільше. Очі її ожили. «Ти впевнений? Так, він, – повторив він. – Впораємося! Сто відсотків! Ми переможемо!» Прапорщик Григорій Жемондінов не міг збагнути, як таке... Могло статися, навіть тепер, коли йому було чим перейматися і без цього, думки його поверталися до того, що він зробив багато годин тому. Це був один суцільний жах. Стіни струснули і просто на них зверху грянула лавина. Хлопця змело, наче балинку Цього жилового, круто охоронця, якийсь чомусь дивився на нього з неприхованим презирством. Та Григорій навіть в глибині душі не зловтішався. Досі перед очима стояла жахлива картина. У повітрі наче виросла хмара пелюки і брила що накриває Рината. В останню мить той тільки руками вимахнув. Ногу Жемандінов давно перестав відчувати. Замість неї був якийсь невизначений біль, тупий та об'ємний. Він зростав лише тоді, коли Григорій пробував рухатися. І тоді сам по собі Виривався стогін. Ця падаюча брила не вгадала лише на якихось півметра, інакше його б також не було в живих. А так під нею опинилася лише нога. Годинник повільно відлічував час, коли ж за ними прийдуть. У цьому Григорі не сумнівався. Вони зробили свою справу, висадили скелю. Тепер ті мусять повернутися і робити, що замислили. Навіть рюкзаки тут полишали. Отже, повернуться обов'язково. Тільки коли? Коли? Пити хотілося донестями. Одного разу же Мондіново здалося що він ось-ось знепритомніє, навіть потемніло в очах. Може воно і на краще, скоріше б минув час, але цього не сталося, і він змушений був далі терпіти біль та спрагу. Чому ж так сталося? При всьому бажанні він не міг второпити, адже вони відійшли «На безпечну відстань, Десь стільки там було того тротилу». А хлопець наполіг, щоб відійшли ще, боявся, хоч і крутий. «От і відійшли». Григорій спробував прикинути відстань, на якій вони опинилися від замінованої скелі у момент вибуху. «Напевно, більше п'ятисот метрів». Адже так довго йшли, тримаючись за волосінь. Ну, нехай повертали туди-сюди. Ні, все одно, дуже велика відстань. Тоді як? Він знову глянув на годинник